לעזרא הכהן, הסופר, סופר דברי מצוות אדוני וחוקיו על ישראל. ארתחשסת מלך המלכים, לעזרא הכהן, סופר דת אלוהי השמיים, שלום גמור, ועתה, ממני ניתן צו, כי כל המתנדב במלכותי, מעם ישראל ומן כהניו והלויים, ללכת לירושלים, ילך עמך. מפני שמעת המלך ושבעת יועציו, אתה שלוח לבקר את יהודה ואת ירושלים, בדת אלוהיך אשר בידיך. ולהוביל חסף וזהב, אשר התנדבו המלך ויועציו לאלוהי ישראל, אשר משקנו בירושלים. וכל כסף וזהב אשר תמצא בכל מדינת בבל, עם נדבת העם והכהנים, אשר התנדבו לבית אלוהיהם, אשר בירושלים. על כן, במהרה תקנה בכסף הזה שברים, אילים, כבשים ומנחותיהם ונסחיהם, ותקריב אותם על מזבח בית אלוהיכם אשר בירושלים. ומה שאיתב לך ולאחיך לעשות בשאר הכסף והזהב, כרצון אלוהיכם תעשו. ואת הכלים הנתונים לך לעבודת בית אלוהיך, מסור לפני אלוהי ירושלים. ושאר צורכי בית אלוהיך, אשר יהיה עליך לתת, תיתן מבית אוצרות המלך. וממני, אני ארתחשסתא המלך, ניתן צב לכל הגזברים אשר בעבר הנהר, כי כל אשר ישאל מכם עזרא הכהן, סופר דת אלוהי השמיים, במהרה יעשה. עד כסף מאה כיכר, ועד חיתים מאה כור, ועד יין מאה בת, ועד שמן מאה בת, ומלח ללא חשבון. כל אשר יהיה מצב אלוהי השמיים, ייעשה לפי הדיוק לבית אלוהי השמיים. פן יהיה קצף על מלכות המלך ובניו. ולכם מודיעים, כי לכל הכהנים וללוויים, ולמשוררים, לשוערים, לנתינים ולעובדי בית אלוהים זה, מיסים, ומס גולגולת ומכס לא יוטל עליהם. ועתה עזרא, כחוכמת אלוהיך אשר בידיך, הפקד שופטים ודיינים, אשר ישפטו את כל העם אשר בעבר הנהר, לכל יודעי מצוות אלוהיך, ואת אשר לא יודע, תלמדו. וכל אשר לא יעשה דת אלוהיך ואת דת המלך, במהרה יעשה דינו, הן למות, הן לגירוש, והן לעונש נכסים או איסורים.